Nyolc. Olenka. A busz lelassult, majd megállt. Késő délután volt, mire megérkeztek Krakovicbe a lengyel határhoz. Előttük vége láthatatlan volt a sor. Autók, kamionok, buszok várakoztak, hogy átjussanak a lengyel területre. Itt napokig vesztegelhetünk mondta az otthon vezetője, az egyik mellé érkező rendőrautóban ülő férfinak, akik végig kísérték közel három napon keresztül a buszokat, hogy szükség esetén megpróbálják megvédeni a gyerekeket. – Előre megyünk és megnézzük, mit tehetünk – válaszolt a rendőr. Roman Borkovko reménykedve sóhajtott. Nem szerette a kivételezést, de ezt a 160 gyereket minél előbb biztonságban szerette volna tudni. Annyi mindent átéltek, túléltek. Azt szerette volna, hogy végre újra gyerekek lehessenek, és ne kelljen felnőtt dolgokkal foglalkozniuk, például mint a háború. Olenka izgatottan lesett ki az ablakon. A busz ajtaját kinyitották, de még nem engedték őket le, pedig már nagyon kellett pisilnie. A busz WC-je már réges-rég megtelt, és nem volt hol leereszteni a tartályokat, így megpróbáltak néha megállni, hogy a gyerekek elvégezzék a dolgukat. Ilyenkor úgy érezték, ki vannak szolgáltatva, folyton az eget vizslatták és a hangokra figyeltek. Még sokáig fogják a szabad ég alatt érezni ezt, idő kell, hogy felfogják, ahová mennek, ott nem lövöldöznek rájuk, nem potyognak bombák, rakéták az égből, és a drónok csak fényképeket készítenek madártávlatból. De még egy ideig úgy figyelnek a szabad ég alatt, mint a vadak az erdőben, mikor egy tisztásra érnek. Végre megengedték, hogy kiszálljanak, és kettes sorokban lekísérték őket az útról. Két oldalt hatalmas zöld terület volt. Olenka úgy érezte, Ugrálnia kell, mint egy kis bakkecskének, miután könnyített magán. Az út során már gyakorlatot szereztek a fűben való pisilésben. A többiek is szaladgálni kezdtek körbe-körbe, élvezték a mozgást és a szabad levegőt. A nevelők mosolyogva figyelték a felszabadult játékot. Olenka, Natália kezébe csimpaszkodott, a kék nyuszi és a papucs is előkerült az elmúlt napok viharaitól kissé viseltesen. Visszaérkezett a rendőrautó és hamarosan kiabáltak, hogy szálljanak vissza a helyükre. A rendőrök elintézték, hogy előre mehessenek a határ előtti parkolóba, ahol esetleg csak néhány órát kell várni, amíg ellenőrzik a buszt és az utasok papírjait az átkelés előtt. Miután mindenki újra elfoglalta a helyét, a rendőrautót követve megelőzték a több, mint három kilométeres autósort, majd a buszok rendben beparkoltak a határállomás parkolójába. Itt már voltak asztalok, székek, ahová le lehetett ülni, de sokan inkább a fűbe heveredtek, mert a nap sütött és nem volt túl hideg. A felnőttek szétosztották az ebédre szánt szemvicseket és a dobozos italokat. Mohon faltak a gyerekek, a friss levegő és a kis mozgás meghozta az étvágyukat. Aztán vártak, hogy átjussanak a lengyel oldalra. Majd onnan Borkovkónak sem volt konkrét terve, merre menjenek tovább. Reménykedett, hogy van menekült tábor, a lengyel barátaik segíteni fognak. Andrei 18 órája folyamatosan nyomta a gázpedált. Ahogy tudott, igyekezett olyan tempóban haladni, hogy ne legyen az autó fogyasztása túl magas, ezt szerencsére a műszerek pontosan megmutatták. Az óránként 130 kilométeres sebességgel tökéletesen érezte magát a Volvo motorja. Meglepően kevesen lettek az úton. A navigáció szerint még 200 kilométer volt Vívvárosig, ami a határ előtt egy nagyobb település volt. Éjjel kettő volt. A hátsóülésen mindenki aludt, az asszony és a férje összebújva, a kisgyerek az ölükben, Magda a sérült lábát a két ülés közti dobozra tette, úgy pihent. Alina próbált nem aludni. Meretten bámulta az utat, Néha lelecsuklott a feje, de újra nagyra nyitotta a szemét, pásztázta a sötét autópályát. Nyugodtan aludjon, én figyelek. Dehogy is, hiszen maga is nagyon fáradt, segíteni szeretnék. Fáradt lesz később, és lehet, hogy szükség lesz magára Alina. Ne aggódjon, trénelve van a szervezetem. Az utóbbi időben a tizenkét órás műszakok egymás után következtek a kórházban. Volt, hogy az ügyeletes szobában egy-egy órát aludtunk, majd kezdtük előről, de ez a járvány idején is előfordult. Mi hozta Kijevbe, Ahol a szüleivel élt, nem volt munka lehetőség. Alina megrázta a fejét, majd megvonta a vállát. Mondhatnám azt, hogy nem volt, de hazudnék. Nem olyan kis település, van kórháza, orvosi rendelője, védőnői szolgálata, mentőállomása. Őszintén szólva ki akartam szakadni abból a közegből. 26 éves voltam, a szüleimmel éltem. Segítettem az öcsémet is gondozni, aki mozgáskorlátozott. Mikor elvégeztem a nővérképzőt, a helyi kórházba jelentkeztem, oda azonnal fel is vettek. Néhány hónapig minden jól ment, aztán jött egy új fülorgész orvos, Anton. Alina nagyot sóhajtott. Bosszusan összeszorította az ajkait és megrázta a fejét. Ő harminc volt, nőtlen, összejöttünk. Nagyon kedves volt, udvarjas. Tudja, az a régi vágású, aki kinyitja a nő előtt az ajtót és kihúzza a széket az étteremben, meg virágot a randira, mi ilyesmi. Andrei bólintott bár ő is igyekezett előzékeny lenni a kapcsolataiban, de azért virágot nem vitt minden alkalommal. Minden tök jól ment az elején. Fél évig szinte a fellegekben jártam. Jó munkám volt, meg is fizettek, volt egy komoly kapcsolatom, színházba, moziba jártunk, néha kiruccantunk ide-oda. Higgyel, én már a közös jövőnket terveztem, házasság, gyerek, ilyesmi. Alina elhallgatott. Kint elerett az eső, a volvó ablak törlője automatikusan beindult. És aztán mi történt, hogy mégis véget ért? Mert véget ért, gondolom, szólalt meg Andrei néhány perc múlva. A lány megrázta a fejét, mintha még most sem hinné el, ami történt. Tudja, jött a járvány. Egyre több ember került kórházba. Szinte el sem hittük, milyen pusztítást végez a COVID-19 az emberek szervezetében. Mindenkire szükség volt az ápolásban, mindegy, hogy sebész, onkológus, gyerekorvos vagy bármi más szakterülete volt az orvosoknak, kaptak egy gyors talpaló képzést, ahol a COVID-dal fertőzött betegek ellátásáról mindent megtudtak, a lélegeztetőgépek kezeléséről, a higiéni és előírásokról. Sokszor nehéz döntések elé állították az orvosokat, hiszen nekik kellett eldönteniük, ki kerüljön lélegeztetőre, és ki nem. Az elején volt, hogy nem megfelelő döntéseket hoztak, de akkor még annyira nem ismertük a vírus pusztító erejét. A nővérek is keményen dolgoztak, teljes felszerelésben, védőruhában és dupla maszkban, védőszemüvegben húztunk le 10-12 órát. Óránként fertőtlenítettünk, ruhát, maszkot cseréltünk. Alig találkoztunk abban az időben Antonnal. Mégis volt néhány műszak, amikor egymás mellé kerültünk. Olyankor nagyon boldog voltam, hogyha nem is találkozunk, legalább egymás mellett dolgozhatunk. Behoztak egy középkorú nőt, akinek nagyon nehéz légzése volt. A vak is láthatta, hogyha nem kerül lélegeztetőgépre, 24 órán belül meg fog halni. Csak néhány készülékünk volt, és mindig az ügyeletes orvos döntötte el, hogy kinek van nagyobb szüksége rá. Ugyanebben az időben egy húsz év körüli lány is bekerült, akinek mája volt, és a vírus megtámadta az ő szervezetét is. A polgármester lánya volt, mint később kiderült. Akaratlanul is tanulja voltam egy telefonbeszélgetésnek, az egy órás szünetemben az ügyeletes szobába siettem, hogy néhány szót váltsak Antonnal. Benyitottam, de épp telefonált. Az ablak felé fordulva állt, így nem vett észre, mikor benyitottam. Arról tárgyalt, mennyit érne a polgármesternek, hogy a lányát tegyék fel az egyetlen lélegeztetőgépre, és ne a középkorú asszonyt. Végül ötezer euróban megegyeztek a papával. Azt hittem, forog a világ, elfogyott körülöttem a levegő. Anton visszafordult, és sápadt arcomat látva, kikövetkeztette, hogy hallottam az egész beszélgetést. Megpróbált meggyőzni, hogy nem minden úgy volt, ahogy hallottam, és ő a pénzt a kórháznak akarta kialkudni, nem magának. De egy szavát sem hittem. Az ön elégült mosoly, ami az arcám volt, mikor befejezte a beszélgetést, Elmondott mindent. Másnap megkerestem a professzort, és mindent elmondtam neki. Azt hittem, óriási botrány lesz, és Antont kirúgják. Tudtam, hogy ez a mi kapcsolatunkba kerül majd, de valahogy hirtelen olyan messzire kerültem ettől az embertől, mintha soha nem ismertem volna. De tudja mit? Andrei kíváncsian várta, mi lett az eredménye Alina jelentésének. Egyáltalán nem volt már álmos. Alina keserűen lebigyesztette a száját. A polgármester lánya került lélegeztetőgépre, az asszony pedig két nap múlva meghalt. Anton semmilyen megrovásban nem részesült, nemhogy fegyelmi vagy kirugás fenyegette volna. Engem viszont nem osztottak be a következő héten, majd hónapban. Aztán, arra hivatkozva, hogy a betegöcsém miatt a veszélyeztetett kockázati osztályba tartozom, azt javasolták, hogy ne jöjjek dolgozni. Maradjak otthon, és megkapom a fizetésem hetven százalékát. Andrei hitetlen kedve meg a fejét. Szégyen, hogy a korrupció még mindig így és ilyen magas szinten is virágzik. Sajnálom, Alina. Miért nem keresett meg egy újságot, vagy írt valamelyik komolyan vehető médiának az esetről? Próbáltam, de mindenki visszakozott, mikor a professzor nevét is megemlítettem. Úgyhogy úgy döntöttem, Kijevbe költözöm és megkímélem magam a további bosszankodástól. Az orvosi eskü és a humánum mit sem számított Antonnak. Még jó, hogy ez azelőtt történt, hogy a kapcsolatunk komolyabbá vált volna. Gyerek, ilyesmi. Az eső elállt. Piros, villódzó fények jelentek meg a távolban. Andrei félrehúzódott az autópályán és leállította a motort. Csöndben vártak is, remélték, hogy nem veszik észre őket. Mintha semmiből tűntek volna fel, orosz katonai járművek bukkantak fel az autópálya mellett elhúzódó szántóföldek irányából. Tankok, páncélautók, teherautók konvoja úgy szelte át a laza sáros talajt, mintha sima betonon járnának. A volvótól 50 méterre az alacsony bokrokon, ajnövényzeten átgázolva az autópálya leálló sávja felé közeledtek. Andrei kiszállt a járműből, telefonjával fotókat készített a hajnali szürkületben felbukkanó óriásokról. Nem tudta, hová tartanak, de kétségesen volt a felől, hogy ezek a katonák háborúzni fognak. A hátsó ülésen felébredtek és tágra nyílt szemmel rettegve figyelték, merre halad az osztag. A konvoj lassan átvágott az úton, letarolva a két út közti biztonsági korlátot, majd a másik oldalon lehajtottak az autópályáról, ahol fiatal erdő terült el, hosszan az út mellett. Az autópályán gyér volt a forgalom, a közeledő autók fékeztek, hátratolattak, vártak. Remélték, hogy nem velük van dolguk az orosz katonáknak, és megusszák ezt a találkozást. Mikor az utolsó jármű is eltűnt a fák között, Andrei visszaült a vezetőülésbe. Ezek miatt a rohadék oroszok miatt van minden, szólalt meg a fiatalasszony a gyermeket magához ölelve. Kedves hölgyem, higgy el, hogy ezt a háborút nem ezek a rohadék oroszok találták ki, hanem Putyin. A parancsot azonban végre kell hajtaniuk, és biztos vagyok benne, hogy a többsége nem szívesen teszi. A háború soha nem a kis emberek konfliktusa egymással, hanem az országok vezetői, a politikusok saktábláján folyik a harc, a hatalom, a területek tulajdonlása, az ásványi kincsek birtoklása és mindenek előtt az erejük, tömegpusztító fegyvereik fitoktatása céljából. Ennek vagyunk mi és a többi szerencsétlen az elszenvedői. Mindig is így volt. – Maga orosz? – kérdezte az asszony. – Igen, hölgyem, az vagyok, de elsősorban ember vagyok, mint bárki más – mondta Andrej halkan. – És épp most viszi a maga és a kis családja ülepét a lengyel határ felé, ha ezt esetleg időközben elfelejtette volna. Magda hangja csípősen csattant és betalált. A férfi méltatlankodva nézett a feleségére, az elfordult az ablak felé, és nem szólt többet. Magda egyre több meglepetést okozott a férfi számára, bár csak régen több időt fordítottak volna egymásra. Gondolta, amikor még Irina is élt, és ők majdnem egy család voltak. Talán, ha tuski behúzva közelebb engedte volna szeretteit, másként fordult volna mindenki sorsa. Olenka. A lengyel határmenti iskola torna termében kaptak ideiglenes szállást. Tetszett neki, mert hasonlított az ő kievi iskolájához. Hétvége volt, az iskola üres lenne, ha ők nem töltenék be a zsibongásukkal. Az öltözőben zuhanyzó is volt, kaptak ruhákat, sőt, óriási dobozokban játékok is érkeztek hamarosan. Mindenki tiszta volt, a táskájuk a kinyitható ágyuk mellett lehetett, és nem kellett folyton magukkal cipelni mindenhová. Natalia és Olenka kisúrrant az iskola folyosójára, és bejárták a termeket. Minden iskolásnak ugyanaz az illata, a füzeteknek, tankönyveknek, öltözőknek, folyosóknak, tornapadoknak, szertároknak. Az öltáblákon még az előző napi számtampéldák, vagy szépen kanyarított mondatok szerepeltek. Néhányat felismert volna Olenka is, hiszen az ukrán és a lengyel nyelv tartalmaz hasonló értelmű szavakat, csak hogy nem ciril betűkkel voltak a táblán, és ezeket a betűket csak akkor ismerte fel, ha angol szavakat írtak vele. Néhány vicces figura volt a táblák sarkába rajzolva, ilyeneket ők is szoktak csinálni, ha vége az órának, vagy szünetben, mikor nem volt kedvük kimenni a zsibongóba vagy az udvarra. Olenka beült egy padba, és Natália tanítónéniset játszott. Talált papírt, tollat és buzgón a táblára felírtakat. Az osztályterembe bekukkantó nevelő mosolyogva konstatálta, hogy hiányzik a gyerekeknek az iskola, a megszokott mindennapos rutin, a tanulás. Remélték, hogy hamarosan olyan helyre kerülhetnek, ahol ezt a rutint újra gyakorolhatják. Nem zavarta őket, pedig tudta, nem engedélyezték, hogy birtokba vegyék az iskola egész területét, csupán a kijelölt helyeket. Az udvaron végre kiugrálhatták magukat, majd vacsorát kaptak, és végre mindenki lefekhetett egy gyágyba aludni. Nem a buszon összegömbölyödve, felöltözve, éberen, hogyha baj van, leszálljanak, és ki tudja, milyen mocsokban, vízben kelljen lekushadva várni, hogy elmúljon a veszély. Senkinek nem kellett kétszer mondani, hogy aludjon. Este nyolckor mindenki aludt, mint a bunda. Olenka is. A papucsba tömködött nyusziva a kezében, békésen szuszogott, majd néhány óra múlva hirtelen felriadt. Csattant valami, és azt hitte bombáznak, de csak egy ajtó csapódott be a húzattól. Megvárta, míg fülében elcsitul zakatoló szívdobogása, majd felült az ágyban. A folyosóról fényszűrődött be, letette lábát a parkettázott padlóra, hóna alá vette papucsos nyusziát, és kikerülgetve a többiek fekhelyét, lábujhegyen az ajtóhoz ment. A kilincs nyikorogva engedett akaratának, érdekes, hogy napközben semmi nem olyan hangos, mint éjszaka, majd a folyosóra lépett. Még soha nem volt iskolában ilyen késői órán. Végig sétált a folyosón, Újjával láthatatlan egyenest húzva a zöldre festett falon. A folyosó végén volt a tanári és egy kis teakonyha. Néhány nevelő és román bácsi az otthon vezetője hangját hallotta kiszűrődni a résre nyitva hagyott ajtón keresztül. Németországba és az Egyesült Királyságba tártkarókkal várják a menekülteket. Az a kérdés merre tovább? Az itteniek azt javasolják, hogy Németországba menjünk tovább a gyerekekkel. Nincs ott már egyébként is sok menekült? Így az egyik nevelő. Tudja, a közel-keletről. Nem tudom. Itt mindenki arról beszél, hogy oda megy tovább, mert lesz munka és talán elhelyezhetők a gyerekek is a befogadó családoknál. Nagyon sokan szívesen befogadnak egyszerre több gyereket is. Olenka ellépett az ajtótól, és a szíve újra a torkában dobogott. Az iskola meghitt, ismerős csöndje hirtelen, idegen ijesztő lett számára. Visszafutott a tornaterembe, nagy nehezen megtalálta az ágyát, fejére húzta a takarót. – Én nem akarok kedves családokhoz menni Németországba! – suttogta a papucs nyuszinak. Értem, a nagymama jön, és oda fogadni adni Andrejnek? Ha elmegyek kedves családokhoz, akkor soha nem fog megtalálni a nagymama. Egyre jobban úrrá lett rajta a kétségbeesés, majd úgy döntött, már egyszer sikerült, hát újra megteszi és elszökik innen, hogy ne vihessék el magukkal kedves családokhoz. Meg kell találnia Andreit valahogy. Natália megérintette a vállát, és ő majdnem kiugrott ilyettében az ágyból. Mi a baj, Olenka? Én nem akarok kedves családokhoz menni. Értem, jönni fog a nagymamám, és oda fog adni Andrejnek, szajkózta az oly sokszor említett mondatot. Majd elmondott mindent, amit hallott a te a konyha előtt. Natália megcsóválta a fejét. Nem mehetsz csak úgy el, észre fogják venni, megkeresnek, is csak kísleltetni fogod az indulást. Meg akarom keresni Andrejt, mondta csökönyösen a kislány. Ahhoz, hogy ne vegyék észre, hogy nem vagy itt, úgy kell tenni, mintha itt lennél. Olenka kérdő tekintettel bámulta Natáliát. Amikor felszállunk a buszra, mindig névsorolvasást szokott lenni. Ha szólítanak, és te nem kiáltod jelen, keresni kezdenek. Ha viszont azt hallják, jelen, akkor folytatják, és azt hiszik, te is ott vagy a buszon. Olenka végre megértette, miről beszél a barátnője. Buzgón hozzátette. Ha a hátizsákom és a kabátom magaddal viszed, nem lesz üres a helyem. Úgyis mindig össze a buszon, senkinek nem fog feltűnni, hogy nem ülök a helyemen. Natália kacsintott, majd elkomorodott. Mi lesz veled a holmid és a kabátod nélkül? Majd adnak másikat, tudod, hogy itt mindenfélét adnak. Félek, hogy bajod esik, Olenka, mondta Natália. – Ne félj, nem megyek messzire, majd visszamegyek a határhoz, ahol megvárom a nagymamát, majd megmondom, hogy őket várom. – Honnan tudod, hogy ide is érted jön a nagymamád? – Olenka megrántotta a vállát. – Ha a nagymamám nem jön, mégse értem, abban biztos vagyok, hogy Andrei jön? – megígérte, és Alina is megígérte. Ebben maradtak. Vártak, mikor indulnak el a buszok Németországba, akkor majd ő lemarad és visszamegy a határállomáshoz. Ez volt a terv. Andrei A lengyel határoz közeledve egyre ritkábban fordult elő, hogy félre kellett állniuk, mert drónokat láttak. Az utolsó tíz kilométert már úgy tették meg vív felé, hogy igyekeztek takarékoskodni. Ahogy közeledtek, feltorlódtak a járművek, egyre lassabba haladtak, végül szinte lépésben tértek le a határátkelőhely felé vezető úthoz. Itt szerencsére egymás után jöttek a benzinkutak, így ahogy tudtak, újra megtankolták a volvót, hiszen biztosak voltak abban, hogy a határ előtt teljesen lelassul a forgalom. Ez így is lett, sőt, végül már csak óránként indítottak, előrébb mentek egy keveset, majd újra leállították a motort. A kis család, akiket utitársuknak fogadtak a baleset óta, inkább gyalog folytatta az útját, mert szerintük így gyorsabban átjutnak a határon, amiben igazuk is volt. Andrei végül nem bírta tovább, hátrafordult Magda felé, akinek épp a lábát kötözte át Alina. Megkérhetem, hogy vigye tovább az autót? Előre megyek, hát ha megtalálom a buszokat. Magda vállat vont. Felőlem, de hogy fogja kihozni a gyereket, ha egyáltalán megtalálja? Andrei nagyot csúhajtva megrázta a fejét. Azon majd akkor töröm a fejem. Legfeljebb megmondom, hogy maga is itt van, és a határ túloldalán bevárjuk. Na hiszen, horkant fel az asszony, aztán Alinára nézett. És maga Alina szokolóval tart? Alina elvörösödött. Majd igyekezett befejezni az utolsó simításokat az asszony kötésén. Hát persze, hogy vele megy, forgatta Magda a szemét. Mindegy, a határon túl már lesz, ahol kezelhetik a lábam, ha rosszabbodna. Menjenek! Kiszállt az autóból és nagyot nyújtózkodott. Bár tavasz volt, a sötét felhők nyomasztóan alacsonyan telepettek a házak és a fák tetejére. Nem sokára találkozunk. Lépett Andre az asszonyhoz. Kezét bizonytalanul felé nyújtotta. Magdánál nem lehetett tudni, hogy fog reagálni, de azért megpróbálta. Hát persze, mondta az asszony kisé szarkasztikusan, de elfogadta a férfi kezét. Ez a néhány nap kicsit közelebb hozta őket egymáshoz. Akárhogy is szerette volna, de nem tudta Szokolovot úgy utálni, mint régen. Hülyén is érezte magát, mert ha arra gondolt, most majd egyedül kell továbbindulnia, összeszorult a gyomra. De Isten őrizzen, hogy a két fiatal megérezze rajta a bizonytalanságot, mert akkor mi lesz az öntudatos talpra esett üzletasszonnyal, aki a hátán is megél? Megszorította a férfi kezét, majd a lányét is. Egykedvűen visszaült a volán mögé, és a rádiógombját kezdte tekergetni. Andrei és Alina kivették táskájukat a csomagtartóból, és elindultak a kocsisor mellett, az út szélén, majd még egyszer visszanéztek a volvóra. A szélvédő esőpermettel bevont ablakán keresztül csak annyit láttak, hogy magda épp az órát fújja.